Eskualdeko txirrinda marta antolatua dago larunba honetarako hirugarren edizioa izango da eta gurekin ditugu antolatzailetariko hiru pertsona hodaiatik urruñatik eta ondarribiatik arratsaldean niruei? Beraz ibinkazu, e, ondarrebiatik ein hautten daiatik eta ekaitza urruñatik zergaitik eta zertarako txirrinda martxa hau. Eta bueno, dara maguia, irugarren urtia zuk esan duzun bezen laia obuntolatzen eta bueno, pixkat ikusten genorako behar bat inguruko herriko gazteak ba, elkar ezagutzeko es? Eta, bueno, e, misiko urtean egin genuen gaztetxean aldeko aldarri bat eta, bueno, e, pos, ola izaten ari da urtero eta, ola esen pixkat gure inguruko jendea ezagutzeko eta aldarri hori ba, aldarrikatzeko. Erreguztietan e, dara mazue borroka bat e, gaztetxearen aldarrikapena eta eskaera eginez. Kontuten hartuta eta antolaketan ere badaudela e, aukerrezpanaiz irun e, bidasoa eta lezakarrak ere badira. Kasualitatez behintzat e, beste goera bat bizitut erri horietan. Ondarribin ere orain lortu duzu, lokal moduko bat, baina endaian eta urruñan e, ez da gaztetxerik. <gülüyor> Izanen da ekaitza? Bueno, espero... Beti nahia beti hor da, gero e, errikoetxearekin negoziak etak, eta hori nola, nola ere diren, eta gero ba, gure aldetik ere zeo, e, gaztetxe emote nahi dugun eta ze okupatzen okupaz emote eman nahi dugun, ba, hori ere gure aldetik ikusi beharko da, eta... Udalaute laute izan dira, urruinan ez duzue hau zapezea zaldatu, baina endaian bai. Eta horrez gainera Alderdi Sozialistarekin hendai abiltzen taldea bertzaleare badago. Ez dakit horrek aise freskorik edo ekarri duen nabaritu duzuen aldaketarik. Ba, hori aldaketarrak aldaketa egontzenean eh bilera bat eskatuten kotxezenarro aldaktarekin eta aurreko ekainan egin den bilera hori. Hortik eh etzenia ez erratera eh esan zigutena bentsatzen e, etzukatera lokalik. Bateko, tegotan, e, arazoa, eta lokalen bat egot egotan arazoak eta engolitzatekela, eta horri gugaletu genien behintzat bilera hori kontutan hartzeko, ez egiteko ez izatea bilera soil bat, eta harri manetan segitu nahi gendula, baina bueno, geroztik edo inungo berririk, eta berberberain segituen dugun. Beraz, larun bateko eguna, goizeko amarterdietan hasiko duzu, eh? Eta geldialdiak aldiak egin ez, e, bai urruan nian zegin beran, bertatik abiatzen baitira bizutabeak, baina endaian bazkalduko duzue, ondarribian ere badozue zeregina, eta gauean lakasita gaztetxan e, bokatuko duzu Txirrinda, bat da, forman egon behar da. Ez, yes. yes. yes. goguak izan behar dira. Hoi da, Gogoak eta txirrinda martxa edozen jadinetako dago zabalduta. Adioz, lengo urtean ikusi genuen, ba, amar urteet, tik ba 40 urte askotara <risa> ba hortziren <risa> <risa> <risa> <risa> ba bai manian e, eta adin guztetako jende guztia etorri zen eta kriston giroa sortu zen eta adibidez urruñatik endaiara nondik etortzen zarete, ze bidea hartzen duzue? Eh? ba horrek urtean turrien bide nazionaletik eh alaukjo de buke larte mm -hmm. Eta horri ja bideetxek itatuko, gotik pasakinen, baina hurten... E, zirkulazio arazoak e, ekiditeko. diteko. Zagurrak hurten kotxeak sartu ziren eta arriskutsua izan zen. Horren hurten urriñatik bideatura juten den bideetik pasakinen. Zagin horretzen bide hori baina... Lasaia izango ordea. dena. Ma, Aldapa, doade, baina baina. Aldapa mogor batzu baina... Horratak ekespiro dira eta ikutsik gara ze pasazen, nu? Irugarren edizioa izanik esan nahi du aurreko biak ongi pasa direla eta segitzen duzuela eskualdeko gazteria ezagutzeko eta batzeko behar horrekin. Bai, bo, eta gainera ikusi izan dugu e, lehenengotik gotik e, bigarrenera jende askoz gehiago e, proportzen parte hartu zula eta Horten refurtu gatoz, eh? lesak eta berako jendea animatzen bada, hongi torre. Hango an, e, animatuta, hango jendearen gehiago ezagutzeko. Handik bizutabetan aterako zarete, urruñako plazatik amarter dietan eta beratik ere amarter dietan. Bai. Eta eguer topaketa topak eta duzue pausun, horren batean, endaiako plazan bazkaltzeko. Bai, hori da. Ba duzue berririk edo ordezkarien berririk sostengoa emango godizue edo... Bueno. Zaki gu, ikusiko dugun zaina zailtzenen. Guk ez jogu batari edo beste galdetzen zuzteko ematea. hori... Ez gara saiatu ere ez, ola autetxi edo alako egi laguntzarik eskatzea, baina... ematen e. badute hartuko dugu. <laughs> Ondarri gana dibidez, esperientzia berri bat ezagotzen ari zarete gazte saiarekin bai bai bueno, e, urte gente egon gera leku baten esperuan eta pos pues, justo aurten ba pues ba, lokal hori eta bueno pues e, orengos va ba, fixiat berria gera gai honetan baina bueno ari gera guneroko eh bueno, asteko egunak ba pues gitarauekin eta pos olaxen Gauzak egiten pixeanaka. Nabar eitu duzu, e, baliabide gehiagoren presentzia do, gauzak aurrera egiteko. Ba, edo ja, ez gaur da kagu zeitan, eh, nahi duenak Euskal Lantzataier bat, gero bak hemen ekaitza, eka, ekaitza eka, eka, eka, eka, da ma, ma, maestrua, irakazlia. Maestro de baile. Eta, bueno, pues, gero bak hagu baratza, gero bak hagu gaztexaia. Gazte no Chiki saya de driton bat, da ludoteca antzeko bai, moduko, moduko, moduko zerbait eta pues, nahiko noiko arrakastatua izatena dena, eta bueno, pues eh e, gero mendirterak egiten ditugu aste burutan eta o, o, eta zin, eta sin Orduan, eh, hain bat herri aldarrikapen berdin batekin, gaztetxe bat aldarrikatzen atzen, larun bat honetan itzordua, izena eman behar da txirrinda itzulirako? Ez, ez? ez? edo urruina edo beran azalduan berdin batekin, hankak berotu bizkat eta... Eta hola, galdera bat, ez herrien arteko leiarik egiten? Ez, bueno, bueno, gero eh, horrek urtetan egin izan dugu sokatira e Ez, ez, txirrindan, ez du txirrin ah, bueno, no, importa e Errien artikoak ez, gero norbanakoen artean <risa> eh, <horan risa> Eidinka, ibiliko, era, bai, eh? zero bai, lehiar kantzelara <risa> <risa> <risa> <risa> ba, ba, osongi, ez dakit, beti izaten da ekintza tza baten ostean, eta biara zer? Biara munean, pues, gazte txakazo <risa> Bai eh, Horrekomuneko zikinkari guztiakori Ondautzi eta valorazio bat egin edo... Hori ere, e, txerrinda martxa nahi duenarentzada, garbik eta nahi duenarentzatere bada. Gana ondia gota... Horre ere, lehiagotena batzutan. Eta txerrinda nahi ez duena, zuzenan gaztetxera agertu daiteke ez da? Hori da. La kasitara. E, e, igual eztigor moduan ere aldiogu jarri gero garbiketa berak bakarrik egitea. Ah, bueno, hori izo gira baki. Gero <laughs> gondien pentsatzen ere justo esgelitzea bakarrik egun hortako e, ekintzan, maizik eta gero posaurerago ba, e, topak eta eguneak bueno, izatea edo bintzat, ahi harreman hori eh va pizka luzar aste, eh? Nere galdera hortik zi joan, eh, vai. garbiketatik baino, ah, baina edurio <laughs> zue garbiketatik. Nik utzi zure Bai, pues. Zeituko bueno, zuia ikaste barruan olako Bai, bai, ja badu beste fetxa bat eh mintzat elkartzeko berriz. Hmm. Bi zirkuitan marchaen baloazioa egiteko gei beste hidi badutzuk eramerrituko herri bakoitzetatik. Mm -hmm. G gero gainera Gero gainera ez dugu e, martxa hartu daiteke darrikapen eta gero amaieran jai giroan e, bukatzeko zerbet eta. E, urtean zer egin dituugu gauzak ba, bai jai giroan eta gero igual e, ideia ona lizatek ere, harremanak ba, hobeto sakontzeko ez jai giroan bakarrik. Mm -hmm. Eta hain justu, onla, bukatzeko, e, entzuleren batean imatuko balitz herri bateko gazteasamladan edo parte hartzera, zein dira bideak? Ba... Pusai, adibidez gu bagakagu korreo elektronikoa edo bestela gaztexaiatik pasatzea egunero. Zein da zuen elbideak? E, Ondarrobikogazteasamlada arroba gmail.com Angi da. Eta e daien... Facebook feis, feis, bitartez ere uh -huh. edo estela gaztexaiatik pasatzen handa... Edo. Hendaian? Ba, Hendaian gubitzen gara orain e, ostiralerro bosterritan akelarreren elkartean, cartean. E, Egutzen Edo bestela ba, berriz Facebooketik edo edo e-mailera birales. Ba, edo edo seña biratzen dula, biratzen dula. Emaila zein da? Hendaits@gmail.com. Ba, e, Eta urrunan ekaitza? E, gu bilkurak normal gaiten ditugu Herriko e, Etxe parean plazan. E, edo bestela e, korreoa Facebook ere badaukagu Zein da, elbidea? E, korreoa da urrunako.gaztetxea abilduajemail.com Urrunako, abilduajemail urrunako ba, teklatuak en ene araztuak daudela gozik? Horiak. Eta txarrak zaten. Fr frantxos teklatuak eztu, enia, ematen eta... noski bat dola, norski bat dola. Ota da <laughs> jakin barra da. Jaki barra. ta horretelatzen da. <laughs> Bela, beskertzen zaituz tegu, torri zanagatik. Zuei, zuei. zuei eta ongi atera dadila dena. Euguraldi txarregin ezkero? Ez da gelditzen edo... Ez, ez hori, ez da. Raza. Ez, ez. Ez bagoa alerta roja edo, olako txatzukerire. Gainera horla eguraldiak giroa freskatzeko ere... Balio du. Balio du, ba. Bale, <laughs> a mi esker. Bale, <laughs> hori.